Рево переживав цієї миті таке ж потрясіння, як і батько. Затремтіли руки, він зблід, а потім налився фарбою, очі стали вологими. Відчув справжню задуху у цій пропахлі сухими травами оселі. Спливла ще одна днина. Марії не лицеє в момент, коли він байдужий і майже цинічно повідомив їй, що помирає її бабуся. Чи можна було вигадати ще щось трагічніше, ніж те, що вигадало саме життя? Ось вона, страшна і болюча правда. Ось вони, ідейні вороги, що йдуть по різні боки життя, в правдивому віддзеркаленні свого роду. Рево розчибнув верхній гудзик сорочки. Рипнули двері, і на порозі з'явився Михайло Нечай. Рево різко повернувся. Михайло Пилипович, що хотів був привітатися, оцепеніло дивився на несподіваного гостя. А тоді вигукнув вражено. «Хто ти, чоловіче, добрий?» З обличчям мого батька. Рево ступив йому навстріч, нечай не зводив із нього очей. Я на городі кукурудзу саджу, а сусіди кажуть, що хтось у хату пішов, зронив розгублений чай, аби не мовчати, аби якось приглушити це несподіване серцебиття. Я, син Михайла Пилиповича, Отого, того, що пропав у нечаїв у 33-му році без звісти. Чітко промовив Рево, знову дивуючись своїй пристойній українській мові. Михайлові Пилиповичу здалося, що ним підкинуло, і він, мовби би, вдарився тім'ям у провислий сволок. Він кинувся до Рево і притис його до грудей. Стояли так довго, не зронивши жодного слова. Лише дуже і схвильовано билися їхні серця. Світили ясні травневі зорі. Рево і Михайло Пилипович сиділи у світлиці і гоманіли. Говорив в основному не чай, а той слухав дядька. Постелили йому на просторому ліжкові і поклали у голови вишиті подушки. Засинав він важко, скрикував у Михайло Пилипович довго не спав. То сидів коло племінника на стільці, то вкривав його, тихо зітхаючи. Надто багато цього вечора мусило вмістити його серце. Того, що не єдналося, що було осоружним, болючим і трагічним водночас. Пригадав кадри, які бачив у вечірніх новинах, не думав, не гадав, що повернеться до тих листопадових подій цієї теплої травневої ночі, в яку ніяк не міг склепити повік. Згадав червонопрапорну демонстрацію: Рево був у кадрі коротку мить, але не можна було не запам'ятати його натхненного лиця і як він з надривом вимовляв слова інтернаціоналу. Доля розпорядилася так, щоб він побачив і те немолоде, якесь, мов би, одержиме лице сивого чоловіка, його темні палаючі очі, міцні руки, що тримали древко з портретом Сталіна. Тоді аж затрясся нечай від обурення, гніву і відрази, дивлячись на ті кадри в суверенній Україні. Бачив, як Сивочолий відірвався від своєї колони і тицнув долю тим, що рухалися протилежним боком Хрещатика. Оператори показали той глум на весь екран. Не Михайло Пилипович, що розлютований сталініст то його рідний брат, а безсоромна дуля – останній ганебний бій проти самого себе і тієї трагічної правди, яка відкриється йому миттєво, щойно він наблизиться до вічності. Нечай зітхав тер груди і міряв кроками кімнату. Так розпачливо і гнівно, так боляче і кривдно, що ніколи не було. Проклята імперія, прокляте єднання з тобою, Росія. Ти, людоморня, страшніша до усіх орд разом узятих. Ті вбивали плоть, а ти й душі, долі людські, розпачливо вимовив началь. Рево скрикнув, а потім застогнав. Михайло Пилипович поклав йому руку на чоло, провів долонею по густому, темному, нечаюському чубові і знову відчув нову хвилю, болю і тепла. Гладив цього немолодого парубка, який нагадував йому лелеку, що відбився від свого великого ключа і прибився до воронячої зграї. Втратив здатність мирно й весело клекотіти над рідним гніздом, а став каркати і споживати всяку падаль, не підозрюючи, що він бусов, веселик. І лише прилітаючи на тихую гладінню ставу, вперше побачив своє відзеркалення і збагнув тайну і трагічність власної долі. Нечай розумів, що його рідний племінник із цим диким ім'ям не встиг переладитися за осінь, зиму і весну, та осягнути до кінця трагізм батькового і свого життя. Надто глибоко вросла в нього кривава ідея, і надто щиро він у неї вірив. Нечай гладив Рево, як малу дитину. Той заспокоївся, дихання стало рівним, глибоким. Не віддам тебе, сину, червоній чумі, ти козацького роду. Я тебе поверну до свого родоводу і до України. Клянуся пам'ятю усіх нечаїв до далекого коліна. Схвильовано прошепотів Михайло Пилипович. Поволі, але поверну, охрещу і дам людське ім'я. У розчинене вікно влетів солов'їний спів. Невеличка пташка сиділа на своєму улюбленому дереві – черешні, що давно виросла і підступала до самісінького вікна і заливалася співом била у кришталеві дзвіночки, торкалася якихось срібних струн і видобувала чисті джерельні звуки із крихітного горличка. Здається, і Соловейко прагнув переконати цього дорослого чоловіка, душа якого нагадувала змертвілу кустелю, що немає нічого у світі святішого і дорожчого за рідний край. За ці чорноземи суглинки, за ці луги і гаї. Він крихітне Боже створіння, а любить цей край безмірною любов'ю і повертається що весни саме в цей сад, і мостить гніздечко саме на цій черешні. Соловейку усе заливався і заливався під вікном. Мов би допомагав зажуреному Михайлові Нечаю реалізувати його клятву, відігріти душу заблуклого племінника і повернути його до роду і до України. Володимир знову розбудив голос, який будив його вже втретє. Знищи свого ворога і його сина. Він розплющив очі і прислухався. Голос звучав не десь, а в ньому. Він нагадував набридливе монотонне вібрування від бійного молотка: Василя є небезпечна інформація на тебе і твого батька. Часи можуть різко помінятися. Тебе тримає лише піраміда всевладдя людей твого клану. Якщо та піраміда схитнеться, ти впадеш одним з найперших. Твоє ім'я і Ляшка мусують на всіх рівнях. Воно викликає ненависть всієї України. Ти сидиш на пороховій бочці. Окрім того, тебе обдурили. Ти сім літ ростив дитину, свого ворога. То буде твоя помста за образу. І приниження. Голос втих. Володимир відкинув ногою простирадло. Ночі, як і дні, стояли спекотні. Вийшов на терасу і подивився в сад. Він дрімав під покровом ночі. Червонястий окраєць старого місяця завис на гроші і, мов би, не збирався сходити з обвішеної плодами верхівки, що важко дибала, як вагітна жінка. Ліхтарі освітлювали доріжку кущі. Стільки краси було у його подвір'ї, а він усе її менше і менше помічав. Давно оселилися в душі неспокій, тривога і навіть страх. За ним відверто полювали. Не був упевнений, але інколи йому здавалося, те, що сталося з його донькою, то справа чиїхось мстивих рук. Життя усе більше і настирливіше вибивало у нього стільця з-під ніг, а зашморг часто торкається його шиї. Він зітхнув і перечепився поглядом за окраєці місяця, що непомітно сповз із груші і став ховатися за липу. Вона поїла ніч солодким медовим тронком, і її пахощі пливли десь аж до Дніпра, почував незвичну для себе самотність. Світлана вже два тижні лежала в лікарні в передінфарктному стані. Це вже вдруге, відколи повіялася донька. Зміни у її поведінці помітив не відразу. Шалені перепади у її настрої, від крайньої збудливості до депресивної похмурості. Насторожили його. Коли знайшов у її сумці наркотики, здавалося збожеволіє від розпачу і гніву, вперше вдарив її. «Ти абетам і що пожалієш?» – кинула розлютовано. Вже в соте пошкодував. Це було навесні, а нині середина літа. Лера зникла і не з'являється. Володимир підняв на ноги усі пошукові служби, працювали і власні детективи. На її слід були вийшли у Сімферополі, а потім у Санкт-Петербурзі. Але вона зникала, неначе розчинялася в повітрі. Єдине, на що розраховував, що ті дві тисячі доларів, які вона втікаючи прихопила у нього із сейфу, скінчаться. І вона змушена буде повернутися, адже не звикла до труднощів. Скільки разів докеряв собі за ту нестриманість? Повівся б інакше, і все могло б бути по іншому. Наняв би хорошого нарколога, і біда вже, може, б залишила їх сам і ускладнив усе. Не знали Володимир та Світлана, що наркоманія не єдина біда, що спіткала їхню доньку. За тою вершиною на яку вийшла багата спадкоємиця роду заброд, виявився не схил, а урвище, яким вона стрімко і необлаганно котилася у прірву. Середовище наркоманів, безладне життя і розпуста, батькова жадоба до насолод, яку вона успадкувала, зробили свою чорну роботу. Караючий меч наздогнав єдину вцілілу галузку на порочному дереві, коріння якого сягає ще золотої орди, а крона здійнялася в українське небо. Меч покари вже відрубував і цю гілку.